باب علامات الجزم علامات ده رفی سو سلور علامات ده نصب سو پینزو ادری علامات ده جزم سو دی دوا اِنَّ السُّقُونَ يَعْظَوِ الْأَذْهَانِ وَالْحَذْفَ لِلْجَزْمِ عَلَى مَتَانِي دیکھئے بھالا گواس خواگئے فَاجْزِمْ بِتَسْكِينٍ مُضَارِعًا أَتَا صحیح الاخِرِكَ لَمْ يَقُمْ فَتَا وَاجْزَمْ بِحَذْفِ مَكْتَ سَعْتِلَالًا آخرُهُ وَالْخَمْسَةَ الْأَفْعَانِ الا ان سکونا ناظم صاحب درتديز کوي وای وای ګورا د جزم د پاره دو علامی دی او اصلدا چېغه ته سکون وای بل فرعدا چېغه ته حذف وای ان سکونا سکونا نه یادای خان ان السكون والسفيله هايدا واخ شاله کم کسانو سانو د دي اويخ كا ان السكون بيشكه سکون غړ مانګي وړ ان دي يا ذو الاذهاني اي خاوندانو د ذهنونو چتا ستا الله عقلنه در کړي نظام په په هکای سکون چ دی ول <سؤال> حذف او حذف چ دی للجزم علاماتانی د جزم د بارداسه شه دی دو علامې دی په ان شول خبرات خصوص په بوجاګا سکون او حذف دا جزم د بارا دواله می دی جزم هپی نه کله به یو شی مجزومی پدی باندې غوړنده با په فراغ له سکون په فراغ له یا به مجزومی په سره یا به مجزومی په دې سره چې اخر کې به تی یو حرف حذف شوی پښه کنه اوس ورته گوړه کوسم پنه پویګینو بس چې شپشپکه بيستره والی او زی ها فذم بتسکین نت جزم ورکا جزم هپی Jane kana yaar walan de ورکا سکون ورکا بتسکین پس سکون زرت ستا مضارعن اتا مضاری ته چراغلی صحیح <تصفح> الاخری چی اخر صحیح صحیح الاخری سوئی ا د مضاری چی اخر صحیح وی صاحسته وی لکی په اخر کې الف واو یا نه سموې صاحسته وی لکیږي چې په اخر کې الف واو او یا صحیح شو اخر کې الف واو او یا مثالونه باندې ما ان شاء علکه صحیح سته ولکېږي چې اخر کې الف واو او یا نووي لکه یاسع اخر کې څه دي الف تکنه ير ضوا يخشا نو دا صحیح نه دي هک اخر کې واوي لکه يدعو يرجو يبلوا صحیح نه دي هک اخر کې نوبيا هم سيند يعطي يقضي يحيي تطبلي پوي شو او چي اخر کې دانش تا لکه مثال به څنګه يقوم څنګه يقوم يقوم يلعب يسافر يعد ينجح نه پوي جاي الکہ مضاری قوتہ سے پیجن ہے جسے تویدائے او فیل چھ دحال او د استقبال معنی پک اوس گورا تا جذب پس کے په اسم کې راضی که په فیل کې کا حرف کې فقط مخ کې در لته جزم خاص د فیل پوری او فیل کې بیا فعل مضاری پدی معنی جزم راضی خدای جزم بکله پدی سره چې خیر کې به سکون براشی او کله په دې سره چې اخر کې بت حرف حذف شي دا سکون بکلی چې کله فعل مضارع صحیح دې مضارعن اتا چې مضارع راغلی صحیح حلاخر او اخر صحیح یعنی اخر کې الف وا او یا نوي مثال به اؤل باندې قلم یقم فتا لکن د اورې د لزوان فتا زوان ته وي جمع سرازی فتيه او فتيان ها انهم فتيان بربهم ذا زوانان كبوينا شويه مي طه ها كلام يقوم فتا ندعو دري زوان 16 بيمار ده ود ده وګوره يقوم دا په اصل کې یو اصل کې څنګه يقوم يقوم دا لم نه لم ده چې کله په لمزارې باندې داخل شي په فعل لمزارې تجزم ورکړي حروف جازمه ځان تقبل حروف د لیک حروف جار نه حروف جازمه اغلب یا جزم ورکړي څه شي ورکړي فعل المضارع تجزم موكل معناه يقول يا داغين لم يقوم نمكه لمرال والم ساكن شخه نسندت الجور شو لم يقوم فشو استعمال الساكنين وغالبا ما زدو واو واو ت موجب استعلاء و باس بدون قول بالدلاله نو واو لاو تختي يقوم لم يقول سوك تبديب عليك بويشو نوالي ده النور كساني بويكي أو كم تبديب بوي وكي اللعنة بويك لهم من بيزب بويكو صحيح لم يقوم تتادف للمزارس صحيح ميثال يقول مو اخير كي واشتا اخير كي علشتا اخير كي عشتا انا وظم بحذف او جزم ماركه بحذف سارا كما مذوب بعد نوقر لم يقم مذوم بساكون بحزف... سارا وزبا... وزب صدرتوي وظم بحذف جزم ماركه بحذف سارا ما اغمبارعتا اكتسعت لال شيغي اغوندد اغوستليد جامع دسيشن اعتلال او ده حال في عله قال حروف عله سودي واو الف ياء كتا تذوق حروف عله سودي نتبور تفاصيل الدرجاني وذ جزم اور کا بحذف الف ثا ما حرف المضارعه تقتص شيغي اردت الا ايه معتل ارفع فعل شبا خيرك هدفيا ووابيا اذا مؤتال نوالالالا کم فیلج مؤتال نو آغی حظوف بابا سر جزمب بابا حظوف سر جزمب بابا حظوف سر جزمب بابا حظوف يدعو دکانا يدعو اخير كيس دی وسبلا من داخل يدعو كألم يدعونا إلا هطر لايتي سوکو حدا وکوت د یا مثالو آیا د یا مثال وسنګې به یخښه د کنه یخښه څنګه راضی له من ان فی ذلک العبره لمن وصتبه بال حرف جزم داخل كلمه ال ب تسكين اه ا ولم يخشى الا الله لم بداخله جزم ولا وركه فبصسرى بحذف الالفها ولم يخشى الا الله وشكنا او قال بجزم بسسرى وركل تكون حشكه يا رب ما همك سكون والحذف كلا جي ايو خد الحذف دي مثالونا فكار دي واو مثال موي قال لم يدعنا الى الغرم مسا ده يا اريك مثال موي ولم يخشى الا الله فتعينل وكته للبدء سم مثال بعد شو ده يا مثال بعد شو ده يا مثال بسو کوئی ا تصولی دیکھنا مثال پر قرآن کو تصولی چطر آگئے یو صلی والذی یو صلی علیکم و ملائکتو او دارانگی اس چکل پا دی جزم رازی نو داریا پا دی سکی گی وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ هُمَّا تَعَبَدًا دی لا تصوی دا اللہ چکم دے فیلی مضاریت تصویر کل جد امور کل تکه قران کله څنګه له فلات فلا تذهب نفسک علیهم حسرات نو لا تذهب انت سکون زک ورکرله چته مزاریت تذهب خوب اخر که نالشت نوات سیده ته چې سیدو و سیده سملاوی سکور او چې کوم بیماری حفلتی پک نو اغته حذف کی ماذا تقول؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمَّا تَعَبَدًا وَسَمْكَنْ أَبْوِيَكِبْ نور هذا فكان روانكا دونيائي لنا أخوة بلغرية أسانا توجد تفوينيس بلغت سببني فيكي أغضي والي تالى دورة تبسلتها أشبيه أبا جادة ها؟ أخبص قدرتی لیوانے جیشی کنا بتارے کتاب پڑھا ہوئی قام یو شیر روان واجزیم مصدف صبح اکیم سیم دیت واجزیم بحظ و مکت تساعترال آخرو چی حرف علت آخرو باخر یعنی اخر کرف علت راگ رئی والخمسة او بینز افعال نبم جکم دیتوی جزم ورکون نحظ اخبت اوکی بینزا افعال کم دی یفعلونا تفعلونا یفعلانی تفعلانی تفعلینا سرشن یعنی آغا فعل مظاہر ہے جب آخر کی نون راولی یا دے تسمیه سی غدر یا دے جمیه سی غدر یا او تفعلونا دوشور یفعلانی تفعلانی دوشور بینزم تفعلینه بوش اگنا ناقل کرشنون راقل اده باست چطه دیتا جزم ورکه لانون بچو تشی بازدائی چزننه بوش اگنا ناقل میسال بیسنگر فا این لم تفعلو تفعلونا ده. لم پرالو تفعلوش ایشو <تصفح> فا یو آیت کی سکونم راغلی دے حصفم راغلی دے حشنا نیسا دے یو آیت کی سکونم راغلی این یو الرحمن بضر اللہ تغنی علی شفاتهم شیئا این یو الرحمن جیزا مورک ہے يوري دن اغه ته چه خدا انني ذکر ته ته اجتماع را ساکينو نه لا تغني عني تغني له يا ای ته لرکا اخر یا سکه خجیل نو فایل د ته تعلقی تفعلون نه او تفعلين اندر <أبنى الكيب> لك مثلا ولا تخافي ولا تحزني حصل كده تخافين تحزنين تفعلين هنا ولا تخافي ولا تحزني <تفعليني> تفعلاني ثنياني ولا <تنياني> تنيا ذكري ولا تنيا في ذكري ويحبون ان تدينوا الندل يحمدوا بما لم يفعلوا خدي بهال حال مثال من القران داير زيادتي امم وان تشكروا يرضه لكم نداي سوين چه جزم د پارا دو علامات یو اصلي سکون دي او دوه فرعي چې حذفته سکون بس کې رازي چې فعل المضارع صحيح او حذف بس کې رازي چې فعل المضارع معتل په اخر کې الف یاو او پینځ افعال د فعل وزاري بين ذا فعل كف كف يفعلون تفعلها تفعلين تفعلون خوش ان ديوان او پسيز شندي باب الافعال خليك پورتا وي فعل لي او قبل مزاري او ماضي دوی پیچ نه کنازه لګيای اوسه شومزهنه ته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا وهي ثلاثة مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع تلا لك كوفيان دي و بسريان دي نحيان و ظلل یاو د کوفي نحيان دي او بند بي 3 نحيان لکه ته یاد خور قاريان دي او د کوات قاريان دي ها نداسي د کوفي او اهلي بصره زانته دا تفصیل زان شو د نحوج ولا کړی ده د کوفيانو چې کما نحواله قواعد دي د کوفي دا بسې کوفيانو وي وي فعل په دوه قسمه پسو قسمه ياو ماضي او بل مضارع مضارع بل زمشتول او هرڅ وي امر ده کنه څه شي امر لکه د یو شې کوفیان او فیل په دوه قسمانه یو څه شي ماضي د او بل مضارې ماضي دي ته وي توي اغه کار کړو تیر شوی زمانه مضارې دي ته وي چیکار کوي یا کای با او امر دې دوی کارو کا هیڅ نو دای اصل کې فیل ماضی او مضارع دې بس هر چا امر ده کنه وې اصل کې مضارع ده خود مضارع نه چې لکای ما کيو بعض حروف کټ را کټ کله اوسې ته جوړ کو امر دې ته جوړ کو دس نه لا پوزا کومونه څه کټ عدل ته دوی درنه مو د امر دې انا مو بو دا غزور شاميار ده انت و لارده غميه اتبعه خوش اتبعه انا وقت بلقلك بل يناح وزيح الكله ايه انا وحشة بيه اكتبتو اتبعه اتبعه اتبعه انا اه واقشي ساريا دا سوكوي كوفيانو ديسريانو انانانا افعال ذري ديوم عزيزه بل مضارع بل عمار بن اسرادوذا نورس سيشو نديوي ده ديسريانو طرف الكوها وهي مضيون يا معزيده هذك المعزيده تو قد خلا كثير شيء ها فعل معزيده تيرشو زماني سرى تعلق وفعل امر بل فعل امر ده اتوي ذا كرو كا ورولا تيو را تلا اے چې دم مضاری نمازې فسی رازي تابعہ سلام یو بل کس فل ماضی مفتوح الاخر ابدا حالکه یو وخت درته تقسیم وکئ چې افعال بدرې قسم دي قطانه اجازه پوزوږي فعل په څو قسمه تبوته بدرې قسمه ماضی مضارع امر صحیح څنګه ماضی مضارع یو هغه کار چې په تېر شین زمانه کې چاکړې تخبر ور کیږي پلانې پلانې زمانه کې اکار کړو نا ماضی شو یو دا چې هغه د اوس لګیا د کار کوي په حال شو ایا کار به کی مستقبل شو حال او مستقبل بس کې راځم هو داري یو چا ته حکم کوي چې دا کارو کا امر شو فل کار ته وای کنه فل ته وای نو کار پسو کسمشو پدری یاو تیر شوی زمانه کې شوی یاو موجوده حال او راتلو کې زمانه کېږي یا ته حکم کې د کار د کېدو بار کې صبر راځي نو ده تر اوسه وي وی فال ماضی حد شد ماضی د مفتوح الاول اخیری ابدا د دیپ اخر کې مخا مخاصی فتحبه شرطه فیلی ماضی کنا نو باخر کې به فتحی اخیر کبیسی؟ باز فتح بی چار تچه فیدی مازی فا اخیر کبیس فتحی کلا کلا دینا دا فتح دیو وجینا لرکیگی نوز جلستو ما تهګوره فلی مازی قامقرآ کل کې د فللی مازی مثالوه دور به الله له دوره به الله او بایدیان کړړی د الله مې بایان کړ دی ز کې یو مزال ده به لی مازی شو اخیر کې فتحه نه ده فلمازی مفتوفل اخیر ابدا وقال الله موسى تكليما كلمه خبر کړه دی وی الله نو موسی علی سلام سره پهنه په خبر ها بل مثال وای هن یا جعل الله جعل في الماضي ولقد نصركم الله ب بدر الله تبارک و تاعت کړي او تیر شه زمان کې نصره اخر کې په نه ده ها هو کلا کلا د دې فعل ماضی سره چی بعض ضمائر په وش ذمیرونه نوبیا د دې فتحہ مقدرہ شی په فتحہ خپټہ شی لکه او ا دورابہ دی انا باخر کې به فتحہ وس راځي ا او څه شي دورابتم سکون راغ فتح درې مطلب معنی سره نو اوس بطو پ اوس په فتحہ دو وجی ردینا چی تم وار سر یوزیشو دا غینا سر بیاد باب پتحنو اسی پا خبر پوچھنی کنا خلاسہ دا پا اخیر کے بیاد پتحی کو کنا پا سرگند ای کلا با پتاوی لکا جاہ دے کنا مازی دے مثال اسنگا ہے رجل من اقصر مدینتی اسع راغل یو سڑے او دا فلی مازی ده اخیر که فتح ده خوچه توسوی جاؤو علا قمیسوی واؤ دی وصر یوزیکو نو اوسم په فتح ده خوپتح ده سرگان په دمازا کرالا ضرورتی دمید داو چه ارسطو تی واؤ ده واؤ زان نمقی دماغوار واؤ زان نصباد خوشه کنی خواه وَالْأَمْرُ بِالْجَزْمِ لذل بعض التدا الفيلم আজি خبر اخو ده لوک چې دا په با خاطر کې پد حيبی او هرشي امر ده بالجزم په جزم صاحب یعنی په سکون سره لذل بعض بنز ده بعضه نوحاله يرتلا دي جامعې چوری یعنی امر ده سجامې چوری ده سکون یعنی امر بس عکینی با باغیر کې سکون پوښتنه کنه په اخر کې وې مثال د امر وایا يا مثالني قل هو الله احد وقل امر ذ قل سمعنا لا هو يا هيقوم بها کی با اخر کی سکون بے ساکن بے پویینتی گن پویینے ثم المضارع الذي في صدره يحدذ وعدي انایت فدرہی سمم المضارعو یا پہلے مضارع اللذی اغلی فی صدرہی جی پا اول دیکی احداظ وائد انایت فدرہی یوز دی زیادہ حروف انایت و نبی فدرہی نداو پی جانا انایت و نبی نون یا تا تبیر دا پہلے مضارعی بدسنگا پی لکه ای اخکرانی تا فعل مضارع سے شهد از بسنگ په جانب چې دا فعل مضارع دی په اول کې به انئی تو نه یو حرف یا به حمزه یا به تای یا به یای یا بنون څوک په دې پوښ لکه دا هم دي مثال وایا ا چې ده فعل مضارع په اول کې حمزه داغه مثال وسنجل ها سوطابا؟ طب هبهره تويرش؟ ها ده حمدي مسل بسني و ان اجري ادری فل مزارد اول کسی را آمین حمزر آمین انا ایتو دیکھا ورپس یہ نونمی ثالو آیا فاناجعل سچے نونمی ثالو سچے دے فل مزارد اول کنون را آرین دیامی ثالو زنگا؟ جون نرورا وش ای کنا واربسی تال تامی سال بزنگای تعتونا تفلحون زنگای شو وحكمه الرفع اذا جرد من ناصب وجازم كتسعد على كده في الماضي اخر خصوص فتح وفي ده في المضارع اخر بسي وحكمه حكم ده اخر ده دا مضارع ده الرفع شرفبي فبيبي كلا اذا جردت من ناصب وجازم ده او جوازم سمت لك ما توولت هه بازي حروف دا سيدي چې فعل مزاري نمق راشي نصر ورکه لك ان بلال کي اذن ان اول القران کرا غلي کنه د فعل مزاري نمق چې ان راشي نو فعل مزاري تناصر ورکه چې حالي څنګه ده ال تقول نفس ا تقول فالمزاري ده تقول زکاول کې تا راغلي او بیا په د فتحده سو جنراله د اند وجه څو په دیوانه پښ دارنګي لاله مور تنسب ورکو مثال به سنګي او لنتناله له نسب ورکو کنه په نسب کله پسه سره بونګویل او هغه پینجو سېغه کبه پس پسه سره چته یادی ورا په هزار سره او قرده اذا فقشیرنو قرده ازر سیویل ایشیرواعی مون تلّدی تتخط بی علامت ایاد دیلو شو آو آو آو آو او زر اغبارو لتایی وی اوه اوه اوه وی تا وایس وی وی نور ورټ ولټه شي ګاډي مولټو خلک په اسمان لای او کو دازونه زسلی خیر تم کتاب ولټنی ولس خیر وشې ها خبره تا وکړه مله بن سال به اوځي ته موږ غوسه شو ها چلان س راځي لکه مثال به څنګه لَيَنَالَ اللَّهُ الْعُومَاهَ لَيَنَالَ خولې د لاس کې ده ټولې ورځې په ګرزي ها جی د زما خبره اے حکم د مضاری و رفضا خو چې کلسي ناسب پني یعنی لَكَلَم بِنِي دَاخِل شَوې عم بِنِي دَاخِل شې اګه سيزونه بِنِي دَاخِل چې نسب ورکي او لَم بِي اګه سيزونه دَاخِل چې دغه دمر بې کلم جزم ورکړي څه شي واج جزم ورکړي لَم نه یې جعل له ولم يجعل له عوجا ودیکاتو نه جوازم شته حروف بازي حروف جزم او بازي نسب نه د جزم حروف شته بیا په دې مضارع پڑھکیږي او صاحب رفع مبني کلی مثال مزنه کته صنعت تا کته صدته وره دアルバنو له ضمله مقته نواصف شته نواصف مطلب هغه حروف چې هغه نصب ور کوي مضارع تا نت جوازم شته مخ کې هغه حروف چې اجزم ور کوي مضارع حسین په نه پوي ګين نګی اړټو لگے وین پوي ښه کنا قران مثال وای کان چې پر غریب فعل مضارع افانضرب عنكم الذكرى نضرب اه بلوايا قالت اليهوديه ساتو په يو ردي کې مزارې کم ده کې واخ سہیوی واخ دغه پرپل پرپل ذهن کې د څهویوی خو زموږ په ذهن کې غلط وي دی و يهودو څه شي دا فېر مزارع د زکاول کې یار اغله دا د خبره سہی ده زکه خپل عقل خو جنګولو غن خو وی ویشت سمه پاسوله وز واخ شورته يا يهودو کې ټیک ته چاول کې یار اغله دا خدا مزارع ز کنه د قاري سي چې بیا الف لامم پراغره او الف لام پس فاسم معناه دغیم دایسمده پس پوښی بسر بهم د یهودو معنا ساده وقالت اليهود او ویل یهودیانو نو یهودیانو د یهودیانو کې د مازی خبر د زماني خبره شته چې زمانہ پکې نه نو بسنګ فعل مضارع و من يرغب احمد <laughs> وسهيله دا مثال صحیح ده يرغب قرب اخر کې سره غل کمر <مارا> غلف للمضارع بانضممه او ګره معنا ته د مضارع من يرغب او مخناړوي مخناړوي موسى یاره دونکو زمانہ کې وینه شوه حملت ابراهيم الا من سفح نفسه کما کل سره بي چې ابراهيم عليه السلام د دین نه مخاله خبره باندې پوه نشوي کنه خجی نو از زمان خبری تا سوچوکا فیل مزاری چکلن پی نواسب داخل لکه په پدی نواسب پوئی گئی کنا شل پیرے میردی تا وضعاتو کو نواسب آغی حروفو توی جو فیل مزاری تا نسب ورکائی فتح ورکائی او جوازی من پی نی داخل چی پیل مزاری تا جزم ورکي نو بیابا فیل مزاری بانی خامخاسی رفا بایی پنی دمبا بایی صحیح شو؟ نګور د مازی اخر به خامخا مفتوحي چې څ څر د پخله مازي ده اي مولاله چاوي چره اوګه شونه بیا ما ته وایي چې درمنه خرچه وکم به مړه سره بده تنګوم تبوس زما پتا میا چوره غږ اوګه شوم بس خو شوي ستیم میګور زبوګم بچی ځسان کاری ست انت سره خلې به ان شاء الله تعالی سه پوزیشن د لوګي بمې در لس همبالګړه نو چې څ څر د په اخر کې بيسي فاتحه بيګن يره او کنه اځه چرتაფهله مزاری په اخر کې به دوممای کوڅه کله په نواصب او جوازم داخله ندې ماشاالله ته ټکی نه نهي خبر ها اوایو کې سبق جاری اوسه تاسو ها پسته ماشاءالله